Dilluns 15 de desembre del 2014. Llibertat. Jubilació daurada pels dos guàrdies urbans del cas 4F condemnats per tortures. Víctor Bayona i Bakari Samianc Tenen 34 i 38 anys respectivament, però ja estan jubilats. Els dos policies, condemnats a dos anys i tres mesos de presó rebran cadascun d'ells entre 1.600 i 1.800 euros mensuals des d'ara i fins al dia de la seva mort. Aquest sorplement de s'enllaç laboral ha estat el resultat d'una llarga maniobra administrativa que els ha permès burlar la pena d'inhabilitació de 8 anys i mig dictada per l'Audiència de Barcelona. Abans de passar a la condició d'inàbils com a conseqüència de la sentència condemnatòria per greus tortures, van aconseguir una declaració d'inhabitatge situació d'incapacitat permanent total gràcies als informes favorables redactats per l'Institut Català de Valuacions Mèdiques. Només així ha estat possible aquesta jubilació tan anticipada. Segons ha pogut saber la directa, les raons de la seva presumpta incapacitació estarien relacionades amb aspectes psiquiàtrics de tots dos agents, malgrat que no ens ha estat possible conèixer la identitat dels especialistes que van signar els informes que suposadament ho acrediten. Cal recordar, però, que tant Bayona com Samyang havien superat els exàmens psicotècnics corresponents per exercir com a policies i fins després de la condemna ningú havia detectat res que els inhabilités per a treballar com a antiavelot. Drets. Absolució de l'activista antiracista de Manresa denunciat per dirigents de Plataforma per Catalunya. La sentència l'exculpa dels delictes de coaccions i injúries, tal com pretenien acusar-los els Ultras, Alberto Pericas i Roberto Hernando. Els fets en letigi es remunten al 15 de juliol quan diversos col·lectius antiracistes de Manresa van convocar una concentració al mercat del barri del Font dels capellans per denunciar la recollida d'aliments només per a persones de nacionalitat espanyola. Segons Periques i Hernando, els antiracistes els van insultar a crit de feixistes i van assegurar davant de la jutgessa que el noi jutjat ho va fer a un pam i de la seva cara. Bloquejant-los, la sortida del bar no es trobaven, però la sentència ho desmenteix. No ha quedat acreditat que els impedís la sortida del bar, així com no ha quedat acreditat tampoc el crit de feixista. Són les dues principals conclusions de la sentència. El 21 de novembre, a dia que es va celebrar el judici, van ser més d'un centenar de persones les que es van concentrar al jutjat de Manresa per donar suport al jove. d'arrici. El constructor Núñez i Navarro, des de la presó amb el seu fill, condemnat per delit de fiscal, ha declarat la guerra als veïns de la Guinardó i al mateix Ajuntament de Barcelona amb la col·locació d'unes pancartes a la Torre Garcini. Malgrat no disposar de l'autorització d'enderroc, la pancarta pretén recordar la intenció d'amenaçar-ne amb aquest. L'adquisició del solar amb la Masia va ser una jugada del promotor per canviar-la per altres solars. La demanda veïnal és que a Torre Garcini esdevingui un equipament pel barri del Guinardó. Amb l'ambigualema d'enderrocs, excavacions i rehabilitacions s'assenyala que el conveni de permuta entre l'Ajuntament i Núñez i Navarro està a l'aire quan s'ha suspès l'aprovació inicial per un acord a tots els grups municipals. Aquests acords signats a la Comissió de Vida, Turba i Medi Ambient del passat mes de novembre assenyalen la suspensió de la permuta per poder edificar el parc de l'Uraneta i que la recuperació veïnal de la Torre Garcini i la Clínica Ripoll com equipaments municipals té el suport escrit de tots els grups municipals. Seguim amb territori, pisos turístics, veïns nous cada setmana. El fenomen dels pisos turístics va pel camí d'enquistar-se enqui... i d'arrossegar el seu veïnat, que ha de conviure i de patir els efectes. L'Ajuntament de Barcelona va aprovar a finals d'octubre el Pla Espacial Urbanístic per a la regularització dels habitatges d'ús turístic el qual congelava la concessió de més llicències i deixant la xifra en 9.606 a tota la ciutat. Una decisió que, segons el Consistori, ajudarà a gestionar aquest fenomen a curt, mig i llarg termini. Però els problemes de convivència continuen i això ho denuncien des de l'Associació de veïns del Poble Sec i són paral·lel. A més, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona adverteix que la mesura pot alimentar l'aparició de pisos il·legals, és a dir, multiplicar la problemàtica. Internacional Itàlia va ser l'escenari de més de 50 manifestacions aquest passat 12 de desembre. Començava oficialment la vaga general, impulsada pels sindicats majoritaris per protestar contra la reforma laboral aprovada la setmana passada al Parlament pel govern socialdemòcrata de Matteo Renzi. Segons els sindicats, l'adhesió a la vaga va ser massiva, amb un seguiment del més del 70%, sobretot en l'àmbit del transport públic. L'aturada va arribar a 50% en el sector del transport d'avions i a busos i metros va arribar al 80%. De totes les manifestacions, les més massives van ser les de la ciutat de Milà, Roma i Turí, on a la crida feta a escala nacionals pels sindicats majoritaris s'hi van afegir els diferents moviments socials locals com ara No Expo a Milà, un grup ocupat a l'exposició internacional de Milà de 2015, o el moviment pel dret a l'habitatge de Roma. I fins aquí, les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavila.